sallallahu alayhi wa sallam nabiye mustafa Muhammad wa alih wa ashabihi o vaqt ki mektebden danışdı hansı yerdə namaz qılmaq olar, hansı yerdə namaz qılmaq olmaz, o məsələyə toxundu və sonra göstərir ki, mən İslamın mövqeyi və İslamın mövqeyi budur ki, namaz qılmaq üçün bizim üçün hasamdır, yəni başqa dinlərdən, Allah s.ə.v. bizim üçün bütün yeri, yani bütün yerizdir, məsqid və təmiz edir. Yəni məsqid qarda namazın vaxtı gəldi, biz qıra bilərik. Məsələn, obisi dinlərdə şey yoxdur. Obisi dinlərdə isə ibadət üçün gerək mütləq ya kirseye girməlisən, ya xüsusi təyin olunmuş yerlər. Amma bizdə ilə deyilir. Bizdə isə harbi namaz gəldi, qılmaq olar. Fəkin əsas nə deyil, ora təmiz yer olsun. Həmçinin təmiz edilib nə mənabı, yəni ə, həm namaz qılmaq olar, həm də yəni təmizlənə bilərik o yerlə, təmin vasitəsilə. Aydın buyur, yəni torpaq, təmizləyicidir və uzağa başa su yoxdursa, təminlə ibadət eləmələr. Və burada, rahim deməli, Abdullah ibn-i Ömərinin də gətirib. Abdullah ibn-i Ömərinin ki, peyambar sahəsiəmi o hədis ki, keçib bizdən oxumuşuq, o hədis ki, peyambar sahəsiəmi deyib, 5 şeylə mənə verildi ki, hansı məndən qabaq peyğambərlərə verilməyib, onlardan da biri, Tüm yer cümənin məscid edildi, məscid yəni ibadət yeri, ibadət eləmək olar və təmiz edildi, hansı ki, başqa fiyamələrdə bu söhb yox idi və, həmçin burada görsən ki, Buxari, rəxəməlullah, yəni bu hədisi burada təkrarlayıb Məsələn, ola bilər, yəni hədisdən başa çıxın, yəni deyə bilər, bu təkrar, ordu da dedi, buradadır, dedi Yəni bu hədisdə 5 dənə məsələ var, ən azı Ona görə orada o məsələ, hansı məsələ idi, orada qeydlərdir. Lakin burada indi və bir nənə yer lazım idi. Orada burada, və hədis təzlən məzbul onda Aydın Bu, orada başqa fayda çıxartmışdı Buxari, və həməhullah, burada isə başqa fayda çıxartdı və hədisdən. bu təkrar deyil. Və, düməli, sonra burada, və qadın meçtdə yata bilərmə o məsələyə toxunur. Və e, burada ə, tüməli Ayşə Vədələr hən rivayətində gətirib ki, bəs pəyamlar sallallarısından icazı verib. Yəni qadın bundan sonra kişilər yəni yata bilər yoxsa yox, meçtlərdə e, yəni icazı verilib yəni qadın meçtdə yata bilər. Ayrıq xüsusən meçtdə yatmaq mövzusu Elə məzudur ki, xüsusən icazı verilir, bəzlə icazı verib olanı ki, evləri məsələn yox deyil. Onlar qala bilərlər meçiddə. Bəz əmlə ediblər, kimlər ki, evləri var, qalmağı məhkul gördülər. Və həm üçün bəzə misafir qala bilər. Aydın deyil, onunla meçiddə yatmaq olar. Meçiddə yatmaq olar. Lakin qadın, əgər məsələn, fitnədən ə, uzaq atısa, məsələn, meçiddə yatmağı, niyə səhəb olmazsa, yəni yata bilər məciddə. Və sonra burada Rahim Oğla ilə kişi üçləndi məcidə yapamın üçünün ayrıq və qeyd və burada, deməli, Peyyambar sallallahu aleyhələm, Abdullah ibn-i Umar rivayətində deyil, Peyyambar sahasının vaxtında məcidə yatırdım və Peyyambar sahə heç nə demirdi mənə? Onu göstərir ki, məcidə yatmaq olaq. Ənçün burada, deməli, Səhli ibn-i Səhdi deyir ki, bir Hı gün Peygamber salsın gəldi Fatımənin evinə, görüldü, əli yoxdur evdə. Və dedi ki, əmə oğlun xanı, əmə oğlun xanı və dedi ki, bəs Fatımə, Qadilərinə deyir ki, aramıza söhbət oldu biraz, mənə istəndirdi. Və elə bir ki, bir inceli oldu, çıxdı evinə, Demə vaxt Rasulullahə sallallahu əleyhi və bilmə dedi ki, e, bahardır o. Və deyəndə gəldim, gördüm, gördüm ki, Tapdım onu və e, <Gülüyor> dedi ki, gəldim Rasul səsinə. Bir yerdə bəs məsciddə idi Və Peyğəmbər fərsə gəldi, gördü ki, Əlbəni Əbil Talibə rəlanhu o zaman Və üzü biraz qünlüdü. Rồi, dedi ki, üzünü təmizlədi belə və dedi ki, Ey sırab atası, yani aba turaq. Aba turaq, qaqçınaq, qaq, yani oyan. Toyamdır bu. Bu hadisə üçün gətirməyində məqsəd odur ki, görsəyin ki, məciddə yatmaq ola. Aydın bə? Məciddə qoyar həmçinin bu faydalardan budur, budur, budur ki, yani qızın atası o qızın atası ərinin icazəsi olmasa ol, da gələ bilər evinə icazəsiz. Gəlinin atası Aydın buyur, həmçinin faydalarını ötürüdür hədisdə ki, gələdilər, icazı lazım nə ala, mütləq və həmçinin ə, həmçinin bu hədisə Əli bin Əbi fəzilətlərindən biridir və həmçinin ə, ə, ə, yəni, kunyə demiyorlar adama məsələn, preyambar sahəsində çağırdı ki, ona əbə kunyadır ayrımda o kunyə məsələn dələ demiyorlar məsələn, əbə Abdallah, əbə Turab bu cür əgər inci mürsə deyil, yəni kiməsə deyil, inci mürsə bu cür adlandırma olar adamın kunyə və yaxşı da hamılın kunyası olsun, bir dənə kunyası kunyə də odur ki, məsələn, birinci uşağının adın, məsələn, indi lafıtaq evlənməsəndə Bizən təxminən, inşallah oğlum olsa birinci oğlum adım qoyaraq. Oğlan tərəfdən, məsələn, Abdullah. Artıq kinyan olur, Aba Abdullah. Sənin səhərlə, Aba Abdullah. Dəyəsən, qız tarifdən səyəşdənə, məsələn, qızın olsun, inşallah, Fatıma bulucam. Sənin də əvəl fatıma, əvəl fatıma. İndi yaxşılər, həmvuzun olsun. ha nədir kinyan? Dəyəsən, yoxdur. Həm, kinya səsini öz ya llamada Allor a vossum